السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على امانه على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه أما بعد هي سلسله يا دروس ذكي منهج منهج السلف الصالح موضوعه هو توظفنا في كل رمضان ان شاء الله في رمضان ya mwaka 1441 Hijri inayo na 2020 Miladi tutakuwa ni wenye kupitia katika risala usulu dawa Salafiyyah ya mwanachuoni Sheikh Abdul bin Barjas bin nasir Ali Abdul Karim rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'an hivi baada ya kufunza rasa tofauti tofauti katika Ramadhani zilizopita Inshallah tanza mubashara Asema rahmatullahi alayhi bismillahir rahmanir rahim muqaddiman na kataja khutbatul haja kuwa mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akifungulia vikao vyake na darasa zake kisha baada ya khutba kasema wa baad. فقدال ما تدعو السلفيه على بعض الاصول دعوه هي السلف ايم سماما جوه ميسنج والتي با ينطبيها ما اداها من الفرق الناكبه عن الصراط المستقيم ميسنج انبقوا ايميتفاوت ايميتفاوتيشا ن فرق او في zimepinda kutoka katika sura Hii dawa imesimama juu ya misingi ambayo ya yaitofautisha na dawa za vikundi zilizopotoka na njia ya haki wala kada daani li jam'iha amrani dhahirani kisha sema kilicho ni kukusanya hizi usul ni mawili ambayo ni dhahir mambo mawili ambazo kwa ni dhahir الأمر الاول جمله الاولى ما رايت هو وراه غيري ني كلمابو شكووا نيمكيتزاما نا ونجيناو واملتزاما كذلك من تعلق بعض الجماعات الإسلامية الحزبية البعيده عن منهج السلف بهذا الاسم الطاهر الشريف ني كله kujigandisha vikundi potofu na hili jina ambaloakuwa ni tukufu kuna vikundi kuwa ni potofu nimetizama kuwa wamejigandamiza wamejigandisha na kujishikamanisha na hili jina ambalokuwa ni tukufu au ma'ada ila ma'nahu min al ila salafis au kinacho mafungamano na as-salafis salih wamejifungamanisha nao kadhalika na hilo ridwanullahi ta'ala alayhi alladhi qala fihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam watu ambokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kuhusiana nao khairu an-nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma thumma watu ni walokuwa katika katika karne yangu kisha watakaofuatilia wa kisha watakaofuatilia wa kisha watakaofuatilia wa hadithun akrajahu al-bukhari wa muslim anasema sheikh rahmatullahi alayhi fa jum fa aqaddat hadhihi aljama'at tusdiru kutubaha wa rasailaha bi ismi salafi wa ahli sunnah ikawa hivi vikundi potofu zatoa rasail na vitabu vyake kwa, nahuku, na huku vinajinasibisha na salaf na ahli sunnah huandika rasail na vitabu ambavyo kwa kibahir na wem walotangulia na ahli sunnah wahum bihadha ya amal na summa fil asali na'aw ka kufanya hivyo ni wenye kuficha sumu ndani ya asali kwa ni wema walotangulia ni asali na hawa matendo yao na upotofu wao wao kuingiza kwa jina la wema walotangulia, walotangulia ni sumu katika asali waraa lakabu, wa waraa hadha al wa tablilin na wanajificha nyuma ya jina hili kwa ajili ya kupotosha na kwa ajili ya kufanya talbis kuwa shawishi au kutoa vishawishi kwa watu ambao hawabainishi baina ya kilicho cha haki na kilichokuwa cha, cha batil. Asema wakam wallahi fi hadhihi alkutub walrasail min mubayana haji salafi. Yapa hakika bila shaka ni mambo mengi sana katika hizi rasail na vitabu ambavyo Wanavyandika wanaviandika zenda kinyume na maana haja salafis salih na maana haja ya salafis salih na nusura limadhab alquluf walfirq ndani yake mambo ambayo kwa yanaunga madhab ya khalifu na watu ambao ni wapotofu kala kawarij walmu'tazila wasufiya utapata ndani yake kunazo fikra za makawarij na mu'tazila na sufia na wengineo. Hii ni nukta ya kwanza iliyompelekea huyu mwanachuoni asheikh Abdusalam bin Barjis bin Barjis rahmatullahi kuliandika au kukusanya hizi usul. Taalluqul jama'at al bihada bihadha al-ismi. Ma jama'at za kihisbi kujifungamanisha na jina hili na huku wakieneza sumu yao kwa ndani. الامر الثاني الجانب الثاني به هذه الجماعات أو بعضها من التعلق ببعض أهل السنة والجماعه لتحقيق هدف معين نكون بعض هذه الجماعات وما جفงمانيشا من اهل السنه والجماعه كاجليه كحققيشا ملengo فلاني انما يوصل اليه ان توريكي هذا الشخص الذي تالق به lengo hilo ambalokuwa wataka kulitekeleza kulitimiza haliwezekani ila kwa kujifungamanisha au kwa kupitia huyu ambekuwa wameshikamana naye huwa fil haqiqati bariun kull al min hadha al na yeye huyu ambekuwa ni Sheikh Fadil wamejifungamanaisha naye yuko mbali na nao jambo la pili ta'alluq baadhi ahli sunnah bi ahli sunnah ni wao kujifungamanisha na wanachuoni wa Ahlusunna ili watu wadhanie kuwa ye ni katika wao na ilhali hayuko pamoja nao kwa hivyo haya ni mambo mawili ambokuwa yamempelekea huyu mwanachuoni au nimenye kukusanya usul misingi za dawa za Ahlusunna ili watu wae ni wenye kubainikiwa na kujua kilichokuwa cha haki na kisichokuwa haki kisha akasema kubainisha hilo walikai yakuna al-kalamu wadhihan fa innani akul. ili yabainike mambo kwa uzuri basi ninasema inna jama'atul ikwan hakika jamaa ya ikwan muslimin dandan wa hawla juhudi Sheikh Muhammad ibn Ibrahim rahimatullah alayhi mathalan mfano jamaati ikwan muslimin wamekuwa ni wenye kuzunguka katika juhudi za mwanachuoni الشيخ Ibrahim, mufti wa kwanza wa mamlaka السعوديه ilokuwa fima yusamunahu bil katika suala la alhakimia faabrazu juhuda abrzu juhud hadha imam fi hadhihi al wakawa ni wenye kupigia debe na kuyenesha juhudi ya huyu mwanachuoni kuhusiana na hii kadhia ya hakimia liduannihim annama fi kalamihi yuayidu batiluhum aladhi intoo alihi min takfir ad-dawla wa wadhania kuwa maneno yake huyu mwanachuoni ni yenye kuunga mkono batil walokuwa ndani yake batil ya kufurisha dola wadhania kuwa maneno ya huyu mwanachuoni inawaunga ina fikra yao ya, wa ya ku, kufurisha dola wamin thamma jawazul al-khuruj na hapo watakapokufurisha dola watakuwa na haki na yajuzu kwao kujivuwa na dola wakadhabu alihi waftara Allah asema sheikh na apa, hawa wamekadhibisha na wamemzulia na huyu sheikh fa mawkifuhu min ad-dawla la gubara alayhi kwani msimamo wao Kusiana na dola ya milki ya Saudi ya na nyingineo iko wazi na wala haifichikani msimamu wake kuhusiana na dola za like Kiislamu iko wazi sio kama vile ambavyoakuwa yako ni muslimin wataka wakatakallama rahimahullahu bikalami hasanin badiin fi risalatin ismaha ismaha nasihatum muhimmatun fi thalathi qadaya na ameleza kwa maneno mazuri katika risala yake nasiha muhimma fi thalati qadaya wa dakara mawkifahu min wulati al yake akataja msimamo wake kwa viongozi na wadola Wasora bi ujubi tawaatihim fi gairi ma'siyati Allahi jalla na amika kuwa ni wajibu kutuiwa viongozi pasina kuasiwa katika pasina kuasiwa au kutiiwa katika jambo ambalo kwa asiwa ndani yake Allah subhana wa ta'ala uwajibu wa kuwatii viongozi pasina katika jambo ambalo kulikuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala awasi ndani yake ame bainisha kwa wasi ndani fahadha al-kalamu ladhi satarahu Sheikh fi tilka wa amthali huwa min sulbi juhudi Sheikh ameandika Sheikh katika hiyo na wake ni katika juhudi zake Sheikh rahmatullahi alayhi katika, katika swala la al hakimia اصمؤهم على ايه التوراة التي جاءت في الزنات مبينة وجوب رجمهم لإخفائها وكتمها نصلى الله تعالى السلامه والعافيه والمعافاه ولكن اخوان المسلمين امفانوو نمفانو وواليه يهودي امبكو ولكوجا قطفت حكم كسياننا من ي kuzini ني غاني ابي Mtume sala salama akawaitisha taura akaja nayo, wakawa akawaamrisha akaw, akaw, akao ni wenye kusoma aya kadha ambayo imetajwa ndani yake hukumu ya mwenye kuzini ambapo ndani yake kuna rajmi kupigwa mawe. Wakawa ni wenye kuweka mikono juu ya pahali ambapo kwa patakiwa kutajwa hukmu wakaeka mikono wakawa ni mwenye kusoma mengine. Hawa iko waan ni mfano wao. Maneno ya Sheikh wamechukua yale ambokuwa wadhania ya kuwa niye ni kuwa nusuru fikra zao na wakaacha yale ambayo kwa ya kudhidi ya fikra yao alanna mustalahu al-hakimiyya alayhi ma'aqid kisha sema al rahmatullah alayhi tujue kuwa hili tamko au msamiati alhakimia hakimiyya kuna ma'aqid yake kuna hitilafu ndani yake wa kadnaqadahu ghayru wahid min wal-fakkirin na waandishi tafauti tofauti na wasomi tofauti tofauti wameikosoa tamko hili wa anu an-dokta Muhammad Ammara matalan doktur Muhammad Ammara ataja kuhusiana na hii kalima al-hakimiyya yani usimamishi usimamishaji wa hukumu ya kisheria innahu shi'arun dakhil hii ni nembo na alama geni ala turathina geni katika turathi yetu Alkadima ya zamani wa alhadith na kadhalika katika ijtihadi yetu ya sasa hivi hili ni tamko na nembo ambayo kuwa ni geni katika mambo yetu ya zamani na mambo yetu ya hivi sasa kwa hivyo ni tamko ambalo kuwa halijulikani wadhhab ba'd alkitab Wakadhalika waandishi wengine wakasema kama vile muhamad said الاشماوي وأحمد كمال وحافظ دياب الى أن هذا الشعار هو نفس شعار الخوارج وسمكوا هي نمبو نيله نمبو ياما كوارج الذي رفعوه ايام علي بن ابي رضي الله عنه نمبو امكو نا علامه والو يننيوا مكاوي في كذا ما علي بن ابي رضي الله عنه وقالوا هو لا حكم إلا لله كوا همنا حكم إلا يا الله سبحانه وتعالى هيو ni neno mbokuo ilitumika katika zama zile leo hii imekuja kwa msamiati mpya asema shakh a'udu faakul narejea baada ya kubainisha sababu za mimi kusanya hizi uh, usul za dawa salafia kwa kupigia mfano jamaa walio wa muslimin na baadhi ya ahlul ilmi narejea kwa kusema Lama رايت هذا الامل المشين المشين بيدي لنبونا جبهيله اللي انبلوكو نمبوف من هذه kutoka kwa vikundi hivi potofu athara ala baadhi shababina matendo haya ya katika baadhi ya shabab vijana wetu waqadahu bi hadhi shiarat Na kanu wenye hada na nembo hizi ambazo kuwa ndani yake kuna mangamio an anadhkura usula lidda'a salafia nikapenda kutaja misingi ya dawa ya salafia biha yatamayazu ahalul haqqi min ghayrihim misingi ambokuwa itabainisha baina ya ahlil haqqi na wasuqwa Yatamayazu salafi haqqan min almudda'i alkadhib itabainisha baina ya as-salafi wa kweli na ambakwa yudai usalafi hizi misingi zitabainisha baina ya duaat ambokuwa ni wakweli wanalingania as-salafia na sunna kikweli na wale ambokuwa ni wadai fa inna fi'aman minan nas imrotu as-salafia minhum bara asema sheikh allah ahfadana allah yarhamuhu hakika jamaa katika watu wamepanda salafia au wamejiingiza katika salafia wa hiya minhum bara na ilhali usalafi uko mbali nao wamejivika na wakajidai kuwa ni masalafi من ilhali usalafi uko mbali nao falashiaira yazae muna anahum min ahli sunna wal jamaa wakadhabu mathalan ashiaira wadai kuwa wao ni katika wa bunun kabirun ahli sunnati wal jamaa'a wa baina wa kadhalika ikwan muslimin wa kuwa wao ahli sunna wal au ni katika ahli sunna wal na kuna tofauti kubwa sana baina ahli sunna wal na kundi hili la ikwani muslimin katika manhaj na yale ambokuwa wameyachukua tofauti kubwa sana kila mmoja adai kuwa yene ahli sunna wal na ila hali ukiona misingi ahli sunna wal jamaa hawana chochote katika hayo wahadi asulu zilizosofa adhkuruha. muttafaqun alayha baina duatil lmanhaji salafi qadiman wa haditha itambulikane na ijulikane kuwa misingi hii ambokuwa nitayataja ni misingi ambokuwa imeafikiana juu yake baina ya ahli sunna wal jamaa duatu wa ahli sunna wal jamaa wa hapo zamani na waleo wote watu wameafikia na juu ya misingi hii na ndio ambokuwa watendea kazi asema Wakabla anadhukura hadhihi usul wa ubayina bayana shafia kafia insha Allah kabla ya kubainisha misingi hizi na kwa uwazi wenye kutosheleza na kukinaisha Nasema inna salafiyya lati nad'u ilayha kitambulikane usalafi ambokuwa twalingania laysa til laysa kal jama'ati alislamiyya alhizbiyya almawjudah al'an sio kama vile jamaa za kihizbi zilizoko sasa hivi salafia na sunna ambokuwa twalingania sio kama vile jamaat zilizokuwa katika uwanja wa dawa leo hii id inna salafiyya hiya jamaatul almuslimin kwa kuwa usalafi ni jamaa ya islam Hili lijulikani Usalafi ni umma wa Kiislamu jumla Fakullu man Itakada al salafia al waltazamaha fi waqi'ihi fahuwa salafi Wajulikanwa hawa jama'at muslimin as kwa haya kila ambaye kuwa ataita, ataita, ataitakidi aqida ya Asalafia as salafiyya aqida ya wema alotangulia waltazamaha na akijifungamana nayo katika maisha yake fahuwa salafi basi huyu ni salafi huwa anasibisha na wema walutangulia mtangulia rahmatullahi alehi, katika kuzunguzia usalafi hapa abainisha mambo ambayo kuwa jamaa ya kiislamu watakiwa watambulikane nayo ahali sunna wal jamaa salafijun alama ambazokuwa kwa wajulikano nayo ni kama vile hii ya kwanza aliyotaja kila atakayitakidi itikadi swahi ya wema walotangulia basi huyu ni salafi la نفرق بين احد واحد حتتفauti baina, ahadin ahadin. baina yote ambokuwa wako katika itikadi hii wa laysalana irtibatu bighayri ulati wa amrina min hukami wa ulama nukta ya pili hatuna mafungamano na wasokuwa viongozi na watawala wa Kiislamu na wanachuoni yani kuwepo na viongozi wa Kiislamu na kuwepo na wanachuoni wa Kiislamu kisha Watu wakawa, washikamano na sio hawa sio katika usalafi bali salafi endapo kuna viongozi na kuna wanachuoni basi hapo ndipo mashiko yake Hii ni nukta ya pili Ya tatu wa nahnu la nukfi shay'a mimma indana Sisi hatufichi chochote ambacho tunacho Mambo yetu yakoazi Hii ni alama Naam yani alwudhuu uwazi katika ahli sunna jamaa bal ma nahnu alayhi mudawwanun mfil kutub masmuun fil ashrita bali vyote ambavyo manhaji hii beba na yaineza ziko katika vitabu na vitabu vyenyewe vimeenea kote vyanunuliwa na vauuzwa na vimeingizwa katika vyombo vya mtandao Masmu fil ashrita veskizwa katika kanda na, na kaseti ni ilmu ambokua au ni ma maelezo ambokua yako wazi Hayafichikani yote ambayokua aitaka ni mwenye kuifikia kwa njia ya wepesi na hii ni katika sifa ya watu wa haki kinyume na watu wako katika batu mambo yao huwa ni mambo ya kicho siria wala tandhim siwa tanzimi wali al hakuna usiri ndani yake wala hauna ni doa tanzim mipangilio sio mpango ule na viongozi wa Kiislamu au watawala wa Kiislamu hatuna hayo Hii ni nukta uh, mbukuwa, ya tatu kuhusiana na as-salafia mendej as-salafi wao ni watu ambao mambo yao yote yako wazi asema Sheikh Allah yarhamuhu wanaona al bi salaf amran daruriyan nukta ya nne salafia waona uwajibu na dharura ya kufungamana na wanachuoni wa kisalafu. Watu kujifungamanisha na wanachuoni ni jambo baruri waimatikiluhum katika quruni za mtaakhira aimati da'wa an-najdiyah rahmatullahi tabaarakataala alayhim ajma'in na man taathara atarabihim fi waqtihim wa man baadahum. khususan katika hizi zama au karne tulizokuwa ndani yake wanachuoni ambao kwa tufungamana nao ni aimati da'wa an wanachuoni walokuwa katika daula ya najd nayo ni as na vitongoji vilokuwa kando yake walipokuwa wanachuoni ambokuwa ni waelekevu katika haki hawa tuwashikamana nao na ilmu yao ambokuwa wameeneza wamanta ataraa fi waktihim wakati wao na na wote ambokuwa waliathirika na ilmu yao na wote ambokuwa walikuja baada yao katika wanachuoni kwani haikuwa ilmu waliokuwa ikibeba illa ya haki Hini katika Shiar na alama za asalafia al kushikamana na wanachuoni wa haki katika kila zama na katika zama hizi wanachuoni ambokuwa ni mashuhuri na wajulikana asemashaikh tunaخذ الان ان علماءنا المعروفين bisunna na leo hii tochukua elimu na manhaj kutoka kwa wanachuoni wetu ambokuwa ni maarufu bisunna sunna wajulikana wa kwa sunna alldina lam yataqallatu bi awdhar ambao hawaja changanya au hawaja jificha na mambo ambayo ni ni kibida wala ya yatlabasu bi shay' min hawa wala hawakujivika chochote katika hawa matamanio mapotofu Wahumu kutur nao wa ni wengi Toshikamana na wanachuoni katika zama hizi ambukua hawajulikani na mkuu na chochote katika bida bali Mwenyezi subahana wataala wa Ta'ala amewahifadhi na kuepusha kutokana nayo nao ni wengi walillahi alhamdu wal minna tumshukuru allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila hiyo ala sabili almithal kumfano miongoni mwao katika karne hizi na enzi hizi ash-shaykh mulaziz bin abdullah bin baz wa ash-shaykh muhammad bin nasruddin al wa Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Qudayan wa Sheikh Saleh ibn Abdurrahman al-Atrum wa Sheikh Abdul Muhsin ibn Ahmad al-Abbad wa Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ali Sheikh wa Sheikh Abu Zaid wa Sheikh Muhammad al -hiddan. katika jumla ya wanachuoni nam ambao kwa wakati hizi walokufa mwezimu subhanahu wa ta'ala awarehemu rahma wasia wa hai mwezimu subhanahu wa ta'ala Hifadhi na hifadhi yake hifadhiyake waja wake wema wa ghairihim min ikwanihim alulama min sara ala shakilatihim na wengineo katika ndugu zao katika wanachuoni chuoni ambokuwa au katika mkondo wao wa haqi asema wanara wanahnu la na'taqidu fihim alisma nukta nyingine alama nyingine ni kuwa sisi hatuitakidi kuwa wao ni maasumin wa mbali na kukosea bali hum bali wao ni wanadamu kama wengineo yajri alaihim ma yajri ala sa'iril bashar min alqata'i nisyani inawapata na inatokea kukosea kwao kama vile wanavyokosea wengineo katika wanadamu hawa wanachuoni sio masumin hawajeepushwa hawajekando na kukosea kama vile mitume bali hawa ni wanadamu kama wengineo wamejitahidi ima wapate au wakosee kwa hivyo hatutakidi pamoja na kuwa wamefikia manzila kubwa katika nyuo zetu na katika elimu hatutakidi kuwa ni masumin bali wanakosea kama wanavyokosea mwingine wana la, la natani bililmi wana hanulana natani bililmi wana shghalu anfusana bitulabihi min haulayil ulama wa ghayrihim mimman kana ala shakilatin alama nyingine ni kuwa twajishughulisha na atani bililmi, ilmi twajishughulisha na ilimu na twashughulisha nafsi zetu kuitafuta ilimu kutoka kwa ha ula ulama wengineo mima kan ala shakilatihim wengineo ambokuwa ni mfano wao katika ilmu na manhaj na akida twajishughulisha na ilimu na kuipokea na kuichukua kutoka man, na watu ambokuwa ni watu wadilifu na walio waminifu. hadith na katika kutafuta kwetu Tosoma vitabu vya hadith ilhamdu walilillahi sita kama vile vitabu sita vikuu wa shuruhiha alma'rufa na sherehe zake zilizokuwa maarufu wa kutubi tafsir na vitabu vya tafsir ibn jarir kama vile tafsir ibn jarir na tafsir albaghawy na tafsir ibn kathir na tafsir ibn sa'idi na mengineo wa nakra'u kutub al aqaid al salafiyyah natasawma vitabu vilivyotaja akida za salafia. kama vile kutubu sunna umuman vitabu vya sunna kijumla vitabu vilivyokuja kwa jina sunnah Sunna, sunna ibn umaid sunnah uh, muhammad bin uh, ibrahim al muzani sunnah at -trabari. na mengineo wa kitabu tawhid ibn kuzaymah na kitabu cha tawhid ibn kuzaymah وتوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب الذي هو الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ونقرا سائر رحمة الله عليه من فيك فينيو ونقرا ايضا سائر كتب شيخ الاسلام التيمي في شيخ الاسلام التيمي ومنفذوك ابن القيم ونؤنب كتب ائمه من من الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى هذا na vitabu vya wanachuoni wa da'wat salafia toka zama za au, enzi za Sheikh Muhammad ibn Abdul mpaka siku zetu za leo hii vitabu vyao tuvisoma na tufunzana yaliokuwa ndani yake yote katika kushikamana na wanachuoni wakhair. wa khair wa ulama'u da'wa al-an humman ashartu ilayhin kabla kalili. na ulama wa da'wa ya salafia leo hii ni kama hawa ambao nimewataja kabla asema wa kutubal fiqh wakadhalika vitabu vya kifiki fa nahutu ala hifdh zad twhimiza kuhifadhi vitabu vya fikhi kama vile zad ya uh, zad uh, almustaqli ala sharti an ya'rifa ya ad-dalil wa an yattabi'ahu wa sharti hifadhi na waju ad-dalil na yifuatu ad-dalil wa kitu na kitabu na huku ukijua dalili iliyokuwa ndani yake au dalili ya haki na uifati dalili wala aibu man hafiza matnan fiqhiyan ala shartin ay yandura fi adillati lawala hatuwaibishi hatuoni kwani aibu mtu ahfadhi matn ya kifikhi lakini kwa sharti awe ni mwenye kuhifadhi na awe ni mwenye kujua dalili ya zile masail ambazo kwa zimetajwa ndani yake si aibu mtu kuhifadhi kitabu cha kifaki walakin atakiwa wa pamoja na dalili yake itakuwa ni aibu mtu kuhifadhi pasina dalil ikawa shikaman na maneno pasina dalil wanahanu nubuudu taasub wana naambudhu nabdan kamila katika alama nyingine ya ahli sunna as-salafiyyin ni kuwa nambudhu ta'assub tuaitupili mbali na tuikemea na at watu kufanya ta'assub tuaitupilia mbali kabisa hatuiridhii kufanya taasub na mtu yeyote katika wasukua mtume صلى wa عليه wanachuoni na wasukua wanachuoni twaitupilie mbali sio kama vile vikundi vingine vilivyopotoka wana taasub na jamaa yao wana taasub na mashehe wao wana taasub na fikra zao ambazo kuwa hazina dalin kutokana na Qur'an na Sunna Wanatani bindahu wa sarfi wanang'udhur fi kutub wa shi'r wakadhalika katika kujishughulisha na ilmu tojishughulisha na vitabu vya ilmu na na vitabu adab, ya nahw Na sarf na kadhalika tusoma vitabu vya adab yani lugha ya kiarabu na vitabu vilivyotaja shairi mashairi ambayo imebeba lugha ya kiarabu yote tujishughulisha naye wala hatuiachi mbali Wanadu unasa ila islahih anfusihim biislahi akaidihim wa aqlaqihim kadhalika katika alama ya salafia Nikuwa kuwa da'wa yetu nad'u an-nasa ila islahi anfusihim tuwalingania watu urekebishe nafsi zao biislahi akaidihim kwa kuzirekebisha akida zao na akhlaq zao wabilijtihadi fil na wajitahidi katika ibada hiki katika alama za ahli sunna ad nam ila al-islah kulingania uwema Wanahanu ala tatbiki sunan wa nushaddi ala ihya'iha na sisi kadhalika na hatu la kutubiki sunna ntwahimiza watu wawe ni wenye kutekeleza sunna sunna na twashjiiisha kuhuisha sunna ambazoikuwa zimetupwa wanaatakidi anna mansaa ila ijadi salafiyyah hizbiyyah ala namat aljamaat alizbiyyah alimawjuda faqad aqta wa anna minhu baraa na twitakidi kuwa ambaye atajitahidi au atajibidisha katika kuzua usalafi fi waqihbiyya katika mwenendo wa jamaat zilizoko jamaat za kihizbi leo hii fakad akta basi amekosea ambaye atayeka dawa salafia ikafanana na jamaat anahibiya zilizoko amekosea katika njia wa anna minhu bara na sisi tuko mbali na yeye na mwenendo wake huo fahadha jumla tumanahnu alayhi hii ni jumla ya mambo ambokuwa sisi shikamana naye na sallallahu taala aisaididana Tomomba allah subhana wa taala atupe sadad na thabat wa ayyidana na awe ni mwenye kutusaidia na kutunusuru wa ayanfa'na bina na atunufaishe na anufaishe kwa kupitia sisi inahu waliy dhalika alqadir ye ndiye mwenye uwilaya juu ya hilo na uwezo juu ya hilo wa hadha huwa usuli usulina au tafsilo baadhiha naini baadhi tu ya maelezo kuhusiana na misingi yetu Ahlusunna wal Jamaa As-Salafiyun inshallah katika madarasa zijazo tutakuwa ni wenye kuchukua asli asl, asl. tutazungumzia asli moja baada nyingine mpaka pale ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala atatuafikia innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu na nabina Muhammad wa alihi washabihi wasallam barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan